Твоя голова в заклад. Спів в змовці? Нікого. Речі палив і в океан кидав. Свідків маєм. Найперші твоя ж любовниця і друг найкращий подали зізнання. Не мав бивста, інша річ дав слово в силі присяги. Сам собі гробовий обвинувач слідом за полісменами. Одного вбив, другого впхнув напередсмерті. До чого викрут? «Монстр! Пора тобі в пекло поламаними ногами! Бережіться того!» «Лякаєш?» – Клепард показав підручному годинник. «Час! Клич діда!» Чойс стукає в двері зліва. «Старикан, замісти нас! Ненадовго! Сповідай, щоб признався!» Стоячи за дверима, обріг сприладнав собі дрібний апаратик у нагрудній кишені й війшов до в'язня. Тоді два перші допитувачі зникли. Клопочеться старий господарно, поторкуючи речі на столі подаль розпитує, мов випадково. Збавлю світла. Чого в'їдаються? Бо дивно збіглись обставини мені на шкоду. Обставини? Чого ж двічі був біля банку? Бо там скрипачка грала власні твори чудесно. Серце освітлилось і шкода було, я не дослухав поспішаючи, тому вернувся, а перший раз просто проходив як щоночі і кинув монетку. «Натякали мені, що ти, можливо, підісланий чужою державою в довгочасний плижок, що потім того, знаєш, думають спрощено, не можуть зрозуміти, коли хто після червоного безбожництва в державі безодняного дракона, вибівши через війну і полон, посвятився найкращій мистецькій меті відзеркалити хоч один проблеск небесного свята, як на горі Фавор». Той цілком зрікається всякого криводумства і дволичности. Бо руйнують життя серця, скалки розбитого дзеркала. Потрібна цілковита посвята всіх душевних сил в їх суцільній єдності, без жодної риски лукавства. Ради цього мусить приготуватись до найгіршого, навіть гибелі в щелепах тигрів різної масти. Я бачу. Вдержишся до кінця. Часом відчуваю морозний смуток. Відступиш. Ні, кладки назад мені нема. Чого ж вовчу гризуть? Чого? Бо тут дві причини. Разом, як одна з двома сторонами. Перша, я просунувся в товаристві майстра музичних інструментів Гремника під його поводійством. П'яні обидва. В сатанічний заклад, вночі. Там пройнявся пекельною заразою, аж ледве вирвався. Але несу її в собі, як страшно караний гріх мій під напад незримих злобностей з могутністю від позаприродних вимірів. Через подію в місті і вчинки осіб, спокушених на чорний круг, вдираються вони від того закладу в мої нерви і кров, і в мою судьбу, і приєднується попередня напасть від глибизного драконства в богообразній владі, бо я вирвався з її тенет. Друга причина. Однородна з першою. Я часом допомагаю пісенними мотивами – Неофіційній радіостанції для передач крізь світовий мур А погрозливі натиски вертатися за мур відкинув Тому вибрано під розправу для прикладу Що кіхті драконські довгі скрізь достануть непокірного відбіця Вони десь в незнаному вузлі зв'язуються з наркотичним трафіком Недалеко від будинку, де я живу Причетні до того запідозрили остаточно, що я їх викривач І тому вирок смерти, аби їм застерегтись Здогадуюся, Чойс і клепар діють під наказом і під розпалом з їх власного душевного стану, як також під навією позасвітніх крил, як виконні знаряддя, спонукувані одночасно почуттям власної провини. Їм гіркий наплив і тривога. Звідки? В них шиє негнучка, вони сонце і місяць обвинуватять за недостатню світлоту. І в тюрму посадять, а ти провина. Проте їх наплив палючий, зна сердець. «Розбери, послухаю», – згодився старий. От молодший при мені скосив студента. «Чому? Без команди стріляти в натовп?» «Ох, потім ледве витягнуто чуйся з калабані», – примітив обрікс. Останні слова студента я чув чітко, музичний слух допоміг. Був окрик до Джесіки, Шейли і приятелів поряд. То він, я взнав його, той самий, від кого ми. Гм, і що ж могло то значити?